עזרא, פרק ב' ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכד נצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, אשר באו עמזרו בבל. ישוע, נחמיה, שריה, רעיליה, מרדכי, בלשן, מספר, בגבי, רחום, בענה, מספר, אנשי עם ישראל, בני פרעוש, 2172, בני שפטיה, 372, בני ערך, 750, בני פחת מואב לבני ישוע יואב, 2812, בני עילם, 1254, בני זתו, 945, בני זכאי, שבע מאות ושישים. בני וני, שש מאות ארבעים ושניים, בני וווי, שש מאות עשרים ושלושה, בני, אזגד, עשרים בני, אדוניקם, בני, ויקווי, בני עדין, ארבע מאות חמישים וארבעה, בני עתר לי חזקיה, תשעים ושמונה. בני וצי, שלוש מאות עשרים בני יורה, מאה ושנים בני חשום, מאתיים עשרים ושלושה. בני גיבר, תשעים וחמישה. בני וית לחם, מאה עשרים ושלושה. אנשי נטופה, חמישים ושישה. אנשי ענתות, מאה עשרים ושמונה. בני עז מוות, ארבעים בני קריית ערים, כפירה ובעירות, שבע מאות וארבעים בני הרמה וגבה, שש מאות עשרים ואחד. אנשי מכמס, מאה עשרים ושניים. אנשי בית אל והאי, מאתיים ושלושה. בני נבו, חמישים ושניים. בני מגביש, מאה חמישים בני עילם אחר, אלף מאתיים בני חרים, שלוש מאות ועשרים, בני לוד, חדיד ועונו, שבע מאות עשרים וחמישה, בני ירחו, שלוש מאות ארבעים וחמישה, בני שנאה, שלושת אלפים ושש מאות ושלושים, הכהנים בני דעיה לבית ישוע, תשע מאות שבעים ושלושה, בני אימר, אלף חמישים ושניים, בני פשחור, אלף מאתיים ארבעים ושבעה. בני חרים, אלף ושבע עשר. הלוויים, בני ישוע וקדמיאל, לבני הודוויה, שבעים וארבעה. המשוררים, בני אסף, מאה עשרים ושמונה. בני השוערים, בני שלום, בני עתר, בני טלמון, בני עקוב, בני חטיטה, בני שובי, הכל מאה שלושים ותשעה. הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות. בני קרוס, בני שיעה, בני פדון, בני לבנה, בני חגבה, בני עקוב. בני חגב, בני סלמי, בני חנן, בני גידל, בני גחר, בני ראיה. בני רצין, בני נקודה, בני גזם. בני עוזה, בני פסח, בני וסי. בני אסנה, בני מעונים, בני נפוסים, בני וקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני וצלות, בני מחידה, בני חרשה, בני ורקוס, בני סיסרה, בני תמח, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה, בני סוטאי, בני הסופרת, בני פרודה, בני יעלה, בני דרקון, בני גידל. בני שפטיה, בני חתיל, בני פוחרת הצבאים, בני עמי. כל הנתינים ובני עבדי שלמה, שלוש מאות תשעים ושניים. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קרוב אדן הימר. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם, אם מישראל הם. בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, שש מאות חמישים ושניים. ומבני הכהנים, בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה, ויקרא על שמם. אלה ביקשו כתבם המתייחסים, ולא נמצאו, ויגועלו מן הכהונה. ויומר התרשת להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, עד עמוד כהן לאורים ולתומים. כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, 2,360. מלבד עבדיהם ואמותיהם, אלה 7,337, ולהם משוררים ומשוררות, 200. סוסיהם, 736, פרדיהם, וחמישה. גמליהם, וחמישה. חמורים, ששת 6,720. ומראשי האבות, בבואם לבית אדוני אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונו. ככוכם נתנו לאוצר המלאכה זהב, דרקמונים, שש ריבות ואלף, וחסף מנים, חמשת אלפים, וחותנות כהנים, מאה. וישבו הכהנים והלוויים, ומן העם, והמשוררים, והשוערים והנתינים, בעריהם. וכל ישראל בעריהם.